Sí, va, va. Benvinguts i ben bentornats a una altra edició d'Enteres. De, de, ah, ah, ah, ah, avui volem salvar la cultura i, i passarà la cultura a la portada d'avui. El, el vull dedicar sobre la cultura durant aquesta pandèmia del coronavirus. Aquest país necessita recuperar la nostra cultura, com era abans que arribés aquest virus. Deixar la literatura, el cinema, el teatre, els espectacles, la música, la, la dansa, biblioteques, els museus i algunes més que en deixi. Encara que ens han tancat la cultura, segueix en actiu per les sortes socials, com ara YouTube, Instagram, TikTok, Twitter... És el que ens ha ensenyat aquesta pandèmia, que gràcies a les drets socials la cultura sempre ha estat al nostre costat. Però tot i així hem de salvar la cultura com que era abans, anar al cinema, anar una pel·lícula, anar a veure obres, obres de teatre, anar a les biblioteques amb això com estàvem abans. Per tant, des del programa Enteres volem reivindicar que la cultura és segura i mantenir les distàncies i portant les mascaretes no sigui cap inconvenient per mantenir la nostra cultura activa. Ànims i molta sort! Acordeu-vos les as socials del programa que és eh, Twitter en, a, enteres deu en Instagram a nova enteres i nos'cordeu en de, del programa eh, programa enter@ gmail.com i a, a les xarxes socials, em uh, uh, um, posarem un àudio perquè uh, hi ha un, un, concur un concurs que, que, que, hem, que hem iniciat per, per Instagram Aquests dies Entera't té un concurs en marxa Regalem el llibre d'Àfrica regial titulat Gran ocell al silenci a aquell millor relat curt com puc participar-hi? És molt fàcil. Heu de donar-li m'agrada el post del nostre Instagram. Seguir a barra baixa entera barra baixa, a barra Radiotrama i a Periodisme1976. Un cop fet aquests passos, heu de publicar el vostre relat en un post i etiquetar-nos per poder ser els primers a veure i llegir el vostre relat. Ah, i no us en oblideu! L'última cosa que heu de fer és deixar un comentari en el mateix post que anonçarem el concurs mencionant algú que també li agrada escriure. I ja està, és molt fàcil! Teniu temps fins al 10 de desembre per penjar els vostres relats. Anunçarem el guanyador o guanyadora el pròxim 11 de desembre, el primer programa després de l'edat de límit. Esperem els vostres relats amb moltes ganes. També aprofitarem els programes per llegir aquells relats que ens heu anat compartint. En aquesta ocasió, us presentem el de la missa, on ens va compartir el seu relat coincidint amb el dia de les llibreries. Diu així. Fa més de 1000 anys, les paraules restaven arrelides capdallades com gatets somnolents, a les lleixes de les lliuraries romanes. Molt a prop, podien sentir com en naixien d'altres, amb suor, rapidesa i alguna llengua fora. Els copistes treballaven amb el temps mossegant els talons, complint els encàrrecs de clients impacients. Els papers s'enrotllaven i la tinta donava forma a lletres amb obsolència programada. Haurien de ser copiades de nou al cap d'uns anys si no volien desaparèixer per sempre. Ara, Tenim paraules arropides que no marxen, que no moren, que podem dur amb nosaltres allò on vulguem. Els lletres segueixen al peu del que però, aconsellant lectors, venint la seva preu de mercaderia i escudant-nos del bugit del món amb els teus petits refugis i històries amatents. M Moltes gràcies, Laia. I, bueno, I ara, a continuació, em fa molta il·lusió pre presentar... Eh presentar a la, a, a la meva comida d'avui, a la secció de Conte Contes, la, la Rosa Fiter. Eh, bona nit, Rosa. ...virtual que ara, ara, ens poder-nos uh, veure. I tant, i tant. I, bueno, i, i em sembla que, que avui ens portes dos comptes, no? Sí. Vare, I i abans de començar, que sí, m'agradaria, rosa, eh, aquest, aquest concurs que hem mencionat, de la prova entera i de tota la gent que, que s'està escoltant, la nostra audiència, que m'agradaria que també eh, eh, eh, facis difusió. Val. Val, sí, sí, sí, perfecte, sí. sí. Sí, sí, sí. Sabem, tu, llavors em passes per cas totes les xarxes socials que teniu aquí, tant a Twitter com a sí, tot el que sí. vas dir que teniu, sí, i ho faré, ho escamparem, sí, sí, sí, i tant que sí. Vale. Com més gent sàpiga, el boca a és el que funciona millor. Sí, la veritat que sí, eh. I bueno, i ara sí, a... a, a... Et, des, et passo la paraula... Et tornem a, a, a eh, eh, estar aquí amb la, amb la Rosa Fiter, eh, que em fa molta, molta il·lusió, pa, eh, que ens, ens portarà a tots els contes, a la seva secció. Va, Hola, eh, bona nit. Bona nit Rosa, quan vulguis. Ah. Ja puc explicar el compte directament? Sí, sí, sí, sí, sí. També. sí. sí Rosa, perdona, Perfecte. però és que, és que la, la introducció d'en Jordi no, no s'ha sentit, per això t'ha tornat a presentar, no era res. Va, no era res, va, va. va, va era, era simplement que faltava que tornés el teu nom. Va, va, va, va, va, Ja està. Doncs vinga, doncs així començo ja amb el compte que us volia explicar. Mireu, el primer compte que porto ens parles una sabata. I una sabata que no volia ser mocador, no volia ser sabata. Estava tipa, estava farta d'arrossegar-se per tot arreu. Uh, ara, ara, ara, en concret, feia ben bé uh, tres setmanes que estava oblidada sota el llit del Daniel, bruta, enfangada, pelada i fet una porqueria. Eh, ningú se'n recordava d'aquesta sabata. Allà sota el llit, ella es delia recordant i somiant quan encara era la botiga, allò ben posada en aquell, aquella llumeta que l'il·luminava, en aquell preu que indicava, eh, aquell rètol que indicava el preu, i l'admiració de la gent quan passava pel carrer, oh, quina sabata més maca, o oh, quina sabata més maca. Recordava un delit aquell moment. I encara recordava més delit el dia que bevien anar a dins d'una capsa i durant tot un camí va anar sentint, No, Daniel, aquestes sabates les estrenaràs el diumenge que és el dia de la teva comunió, és un dia important Aquella sabata tenia molt clar que el diumenge era un dia important i per tant s'havia de lluir i tant, que es va lluir aquell dia, mare de Déu senyor, tot el dia es va sentir el mateix, Daniel, que guapo, què estàs? Oi, però, però si sembles el mil homes, i amb aquestes sabates tan xules que em portes, però Daniel, que guapo, oi tu, oi, oi Daniel, oi sabates, oi Daniel, oi sabates, oi Daniel, tot el dia va estar igual. El vespre, quan el Daniel estava dormint, eh, la mare va agafar en aquell moment una mica de, de les sabates i les va endreçar dins l'armari la, sabater, i allà va sospirar profundament i va sentir-se contenta i orgullosa d'aquell dia. Havia anat perfecte. S'havia lluït. I eh, en aquestes, alguna sabata del costat, unes bambes en concret, li van dir, sí, sí ja t'ho trobaràs. El Daniel és un destraler. La sabata es va espantar en aquell moment, però va dir, no, no passa res, li fer sabates noves del Daniel, per tant, no passarà res. Al cap de quatre dies, vulguis o no, en Daniel va voler estrenar aquelles sabates. Tot i que la mare li va dir, no, que, que, que te les faràs malbé, no, que vagílem, no, que són les noves, mamà, i ja les vaginaria. Doncs mira, si te les emportes a l'escola no podràs jugar a futbol. Val, d'acord, no jugaré a futbol, va dir en Daniel. I aleshores va poder sortir de casa amb les sabates noves. Tot just feia quatre passes, feta, van anar a espetagar al mig d'un vessal. Oh, però què és aquesta mullena? Va pensar la pobra sabata. Ah, quin tàstic, perquè és fred això però a ningú li va fer cas. La resta del camí va anar fent xic-xic, xic, A l'hora del pati que creieu que va jugar el Daniel? A futbol, evidentment. Oi que es veia venir d'una hora lluny? Doncs sí si senyor, va jugar a futbol. Us imagineu la impressió d'aquella pobra sabata veient a venir una pilota cada vegada més grossa, una bola més grossa, més grossa, fins que paf, s'estrellava contra el seu pobre nas. Uaaah, quina remengada de nas! Oaaah, quin cop al lateral, oaaah, quin cop a l'altre cantó. Mare de Déu, quin patir de les pobres sabates. Uh, aquell vespre, quan el Daniel va arribar a casa seva, pof, sabata per aquí, pof, sabata per allà, i ja, ja s'ha deu totalment d'aquelles pobres sabates. Algun dia, de tant en tant, se sentia feliç quan per fi agafava les sabates al Daniel i se les detejava i se les enllustrava i les tornava a dins l'armari sabater. Oh, semblava que es rebifés una mica però ara us ho juro que fèiem bé tres setmanes que estaven allà sota el llit del Daniel, oblidades totalment que ningú se'n recordava d'aquelles pobres sabates. Brutes, enfangades, pelades, la sola desgastava, tot el que us podeu arribar a imaginar. Cada dia al vespre aquelles sabates es fixava que mentre el Daniel dormia o el pare o la mare entraven a l'habitació i a la tauleta de nit, en el calaix de la tauleta de nit, i posaven que si samarretes, calçotets, mitjons i mocadors. Blancs. Nets, polits, endreçadets, amb una olor de perfum que desprenien que allò despertava els, els morts, per dir-ho d'una manera. I veient com mimaven i cuidaven cada dia aquells mocadors en un concret, la sabata va començar a envejar aquells mocadors que estaven tan ben cuidats i mimats a dintre d'aquell calaix, mentre ella estava oblidada sota del llit. No hi ha dret, no hi ha dret. Jo no he fet una peltra, faig goi d'aquells mocadors, tan ben cuidats, tan mimats a dintre del calaix. Jo no vull ser una sabata, no hi ha dret, jo no vull ser una sabata, jo vull ser com aquells mocadors, si sisplau, algú que m'ajudi, que vull ser un mocador. I en aquell moment plof. Tant o i ho va desitjar, evidentment, que Plaf va aparèixer la fada complaença. La fada complaença li va dir, escolta, sabata, tu ets una sabata i allò són uns mocadors, cadascú sou com sou i el d'estar content i satisfets del que sou, home. No hi ha dret perquè ella sigui mocador, simplement pugui tenir tots aquells drets i tots aquests privilegis i que jo estigui d'aquesta manera. No hi ha dret, jo vull ser aquell mocador, jo vull ser com aquell sis blau fada, perquè no em converteixes en aquell mocador? I la fada li va dir, doncs mira, noi, jo ja t'ho he dit, però desig desitjat, desitjotorgat, i pataplaf la va convertir en un mocador blanc, plegadet, endrecedet allà dintre el calaix, amb una olor de net i polit que se sentia allà dintre, que no, bueno, feia, feia ballar els anys, amb un tenia aquell mocador tenia un ribet marronet que recordava el cordó de la sabata. Al cap de quatre dies, aquella sabata, aquell, aquell mocador que, ara era, que abans era sabata, aquella nit la va dormir tranquil·la i plàcidament. Era la primera nit que podia dormir després de no sé quant temps de torturar-se allà sota el llit del Daniel. Al cap de quatre dies, aquell mocador ja havia fet amiga de tots els samarretes, mitjons i els que anaven i venien cada dia de la vida. I va arribar aquell dia que el Daniel va agafar el mocador i se'l va posar a la butxaca. Ah, mira que bé! Avui sortirà passejarva passejar. Va pensar, l'olò, lo, lo, fins al vespre, adéu-siau! Es va acomiadar de tots els companys de dintre del calaix. Aquell dia, a l'hora del pati, van jugar al mocador. Sabeu quin joc és aquell És aquell joc que un es posa al mig i diu: "Al 4 i bra! Un parell de feres brotges venen de banda i banda i x estrivada cap aquí. Sa has cap allà, Un moment donat passa! que ho volien estipar pel mig del pobre mocador. Però quins modals són aquests, per favor? Anava dient el mocador, però ningú li feia cas, evidentment. I els nanos anaven jugant. Fins que al cap d'una estona es va acabar aquella tortura, es va sentir que cridaven cap a la classe, el Daniel agafa el mocador d'una revolada i el Daniel us he de dir que és un d'aquells nens que té la sana costum de voler ser sempre el primer de la fila. I clar, arrancar a córrer, arrancar arrencar a córrer per ser el primer, s'entrebanca i tan llarg com era, va quedar estirat a terra. Es va aixecar d'una revolada, però el genoll havia rebut, començava a sortir sang i, com que encara portava el mocador a la mà, es va posar el, el, el mocador en el genolls. El, el mocador? Ah! Però què és aquesta taca? Però què és això que surt per aquí? Ah, que m'estàs tacant! Daniel, sisplau, però què fas mi, per favor? Però, Daniel, que m'està tacant, que no ho veus? Evidentment, el Daniel no li va fer gens ni mica de cas. Es va posar el mocador a la butxaca i aquell mocador allà dintre començava a contorsionar quedant-se encartronat perquè és que la sang quan se seca s'encartrona uh, Estava d'aquesta manera dins la que quan de cop de volta se sent uh, uh, uh. Ah! Ah! Ah! Eslona! Una escandada fins aquí baix! Uh, uh, uh, uh. Agafa el mocador i meee que es va sonar! Pobre mocador, si ja li havia fet impressió aquella taca vermella, ara imagineu-vos allò que acabava d'arribar allà. Bleh, quin fàstic! Però, Daniel, ets un marrano! Però què fas, Daniel? Per favor! Bleh, bleh, bleh, bleh! Ai, Però, esclar, evidentment, ningú li va fer cas. I aquell mocador, quan on Daniel va arribar a casa seva, van anar el cubell de la roba bruta. Us heu amagat mai a dins del covell de la roba bruta, per casualitat? Us imagineu quin ambientillo que hi deu haver allà dintre? Mare de Déu, senyor, aquell bocador. Cabofebo, oh, obriu la tapa, cabofebo, auxili! I anava cridant, però evidentment ningú li va fer fins que una hora al matí, el pare obre aquella tapa, agafa tota aquella roba i la posa dintre d'una mena de forat, rodó, es tanca aquella porta, se'n comença a passar aigua cap aquí, aigua, sabó cap allà, allò comença a girar cap aquí, allò comença a girar cap allà, i al final, la centrífuga, quina marejada, pobre mocador, li va semblar ben bé que agafava un drago en cara, de... encastat en el tambor. Cap d'una estona s'obre la portella, el pare agafa el mocador i l'estenen allà al balcó. Oh, I allà, a Mercè de l'aire, li va semblar ben bé que es revifava una miqueta. Quan ja va esteixut, van recollir la roba i la va posar estesa en una mena de llit. Mira, ara em posaran a dormir, va pensar el mocador. Sí, sí, a dormir. La planxa. Oh, us heu cremat mai amb la planxa? Mira que fa mal, eh? I mira que nosaltres, quan ens cremem, ja ah, de seguida l'apartem, oi? Doncs no imagineu vos que us passa la planxa des de la punta del taló fins aquí darrere al clatell. Aquell mocador cada vegada més pla, aquell mocador cada vegada més tieso, cada més, més, més extens, vaja, pop, pop, pop, fins que va quedar ben planxat, el van plegar ben plegat i al vespre, en aquell cas, aquella nit, la mare va portar la roba neta, els mocadors, samarretes i calçotets i, i, i mitjons a la tauleta de nit del Daniel. Quan aquell mocador va tornar a vivar en aquella tauleta de nit, va entendre perfectament allò que li havia explicat la fada, que tothom és com és. I està clar que tots tenim una creueta a l'esquena que, que, que, que hem de saber acceptar, hem d'aprendre a portar i intentar superar. I conte contat. Aquest conte de la sabata que volia ser bocador s'ha acabat. Moltes gràcies. A més de dir-vos que a Ligia Terra tenim la, la portada d'aquest llibre. I sí, podria an a a per ja. I a al segon compte quin comptes he esportat. L'altra compte és un compte que és de l'Alena Jovany. El primer és el meu, és un compte que és meu, que es diu les va de aquella bolguesa mocador és un compte que és meu. I el, aquest segon és un conte de l'Alena Jovany. Eh, eh, que es diu eh, pensaments voladors. Vale. L'explico ara sí, també? Sí. Sí. Val, doncs mira, hi havia una vegada un nen que es deia Miquel, que aquell dia quan es va llevar, evidentment ja va veure que alguna cosa estranya passava. A veure, es va llevar com sempre, es va rentar la cara, es va vestir, es va endreçar l'habitació, perquè d'aquesta manera no hi havia de pensar en tot el dia, i això has d'agrair, i llavors se va anar cap a la cuina, com feia sempre, per esmorzar, perquè, ho sabeu, se sap perfectament que... que... Abans d'anar a l'escola sempre hem de fer un bon esmorzar a casa. Oi que sí que ho sabeu això? Bé, doncs el Daniel... i el Miquel, perdó, sempre feia el mateix. Aleshores, anant cap a la cuina, i va venir aquí el nas, aquella olor tan bona d'un parell de llesques de pan tomàquet acabades de sucar. D'un parell de llesques de pan pernil salat acabat de llescar. I d'un suc de taronja que acabava de preparar-li la mare, a la que li va venir aquesta olor al seu nas, serró, ell... Va sentir... Ai, perdoneu, que passa alguna cosa. Ah, val. Digueu, digueu. Ah, val, val. Deia que que el, que el Miquel, quan va sentir aquella olor tan bona, li va venir en el caparro un pensament. Però no només li va venir un pensament, sinó és que, a més a més, se li va escapar sense poder controlar. I sabeu què deia aquell pensament? Jolines, una altra vegada el pan amb tomàquet amb el suc de taronja, amb el que m'agradaria menjar-me un boll i caco, d'aquells que està plena de química i que només més bo pels cromos que hi porta i amb prou feines. Ah, clar, la mare això ho va sentir, evidentment, que estava acabant de netejar els estris del suc de taronja. Va dir, home, bon dia, Miquelet, net de dol. Bon dia, guapo. Així m'agraeixes, eh, tu, que cada dia de la vida em llevi ben d'hora perquè tinguis aquí sobre un esmorzar saludable amb un bollicaco d'aquests. Mira, guapo, saps que et dic que a partir d'art te'l fas tu l'esmorzar. Què t'has cregut, home? És que no hi ha dret. Una se sacrifica per les i goita que em li paguen. Au, ja m'has donat el dia. Que et vagi molt bé a l'escola. Vinga, patapam. Oh. Clar, és que la mare es va enfadar i molta raó, perquè els nens i neners, no sé si ho saben, però fa molta malícia que se'ls hi prepari el berenar, el dinar, el sopar, i el primer que t'engalten és, bè, que asca. El cas és que el Miquelet no sabia no volia ofendre la seva mare, evidentment, i s'ho va menjar tot sense dir-hi piu. Arriba a l'escola i al temps de seure al pupitre i comença a treure les coses de la, de la motxilla, entra el profe de mates i diu Miquelet, Miquelet, avui seràs tu qui ens posaràs allà a la pissarra el resultat del problema que us vaig posar de deures. El Miquelet, ipsofacte, va sentir créixer un altre pensament, però que igual que la vegada anterior no només va créixer aquest pensament, sinó... Va sortir disparat i deia «Jolines, avui que he fet els deures, vai i m'enxampa!» El profe evidentment ho va sentir. Home, Miquelet, adoreixo molt la teva sinceritat, i tant que sí, però, noi, sàpigues que els deures s'han de fer. Per tant, per demà em fas aquests tres que tenien, els dos que segueixen i el de l'altra plana. Ja ho diuen, no els caldo, tres tasses... Tot el dia va estar igual, pensament que sentia créixer, pensament que se li escapava. Ja podia encastar la gent del palà intentant que no s'escapés res. Ja, que... se li escapava. Ja podria tancar les dents intancades, intentant que no s'escapés res per entrar les dents, que allò... Se li escapava. Ja podria tancar les que no s'escapés no res no no no Que allò se li escapava. Clar, això li va portar més d'un problema. Sense anar més lluny, a l'hora del pati es va trobar el passadís amb l'Albert. Puf! Sabeu qui és l'Albert? És aquell company de la seva classe amb el qual sempre, sempre, sempre estan de punta. Xap! Aclarim-ho. Estan de punta perquè mai de la vida s'han assegut a parlar de les seves diferències i així poder-se arribar a entendre. Perquè suposo que tots vosaltres ja sabeu que parlar la gent s'entén. Doncs com que ells no s'han dedicat mai a fer aquest pas, evidentment quan es troben, xacap! Però com a amicus, eh? Com a amicus! I mira, tu, veu venir l'Albert i veu, s'encreix un pensament, pac! i va sortir disparat tal com va... Sabeu què li va dir? Textualment li va dir "Aixit t'entrebanquessis i et pelessis el nas, tòtil! Oh! Clar, sort que per allà, mira, passava la, el director i vinga, cap a la a direcció a parlar-ne, que això no pot continuar d'aquesta manera. Ja a les de la tarda, el pobre Miquel tornava a casa seva agotat. Esgotat. amb un mal aquí les barres de tant apretar-les que no us podeu arribar a imaginar. Anavam amb la seva bicicleta i es va haver de tornar amb un semàfor perquè es va posar vermell. I a la cassatura el semàfor, oh! veu a venir per allà, veu a venir per allà... la Sílvia. Sabem qui és la Sílvia? I és aquella nena de la seva classe de la qual ell està totalment enamorat, però que mai de la vida ha dit ni així a ningú de cop se l'estima, de com li agrada. Ho ha tingut sempre guardat aquí com un gran, mi terrible secret. I esclar, vau venir a la Sílvia i evidentment se'n creix un pensament. Ja veieu que van castellant el palà. La Sílvia venia i el pensament creixia. Ja veieu que les dents encerrades... La Sílvia venia i el pensament creixia. No puc pensar en tot el món del poder. La Sílvia venia i el pensament creixia. Quan la Sílvia va passar, el pobre Miquelet estava enganxat a la bicicleta amb totes les seves forces per evitar que aquell pensament se li escapés. La Sílvia va passar... I què diríeu que va passar? Sí, se li va escapar. I se vol que deia aquell gran pensament. Sílvia, estàs guapíssima, et faria un petó. Què dic, un pató Deu mil petons. Vol ser la meva nòvia? La Sílvia, que acabava de creuar, va quedar espantada. Es va girar. Es va moure la cavallera i tota contenta i feliç li va preguntar. Ai, li va dir, ai, que no m'havies parlat mai així, eh? tu <ríe> el Miquelet com si hi hagués rebut una gallada d'aigua freda, pof, que no sabia ni què parlar, no bueno, sortien les paraules llavors. Uh, Escolta, vols que demà, mentre esmorzem a l'hora del pati, en parlem? Uh, el, el Miquelet només va poder fer el gest de sí. Doncs vinga, fins demà, Miquelet, <ríe> adeu. I el Miquelet només va poder aixecar la mà per dir "Adéu, siau la Sílvia va marxar contenta i feliç i veient com marxava de contenta va entendre perfectament que eh, també era important per la Sílvia. Oala! <ríe> és el primer cop amb tot el dia que se li escapava un pensament super, mega, archi, important. A veure, jo sé que l'endemà m'han parlat. No es puc arribar a assegurar si van a ser benòvios o no de veritat però el que sí que és cert és que aquell últim pensament que se li va escapar li va obrir les portes a una molt gran i bonica amistat. I com t'ha aquest dels pensaments que s'escapen, s'ha acabat. Moltes gràcies. De res, home. I bé, bueno, doncs, eh, eh, eh, desigues molta sort i, i moltes gràcies per, per, per estar aquí al nostre programa. Encantada. Allà, vinga, patinet, adeu. Adéu. Escoltaré el vostre company, també, si no us sap greu. Val? No, no, no, que pugui anar. Molt bé. A Ràdio Trama, des de 2019, l'entera't. Avui, eh, ja fa un temps que us vam mencionar que, eh, que eh, faríem un, eh, el nou programa que es feia amb el Jus, que es deia Mont Màgic, no Jus. Efectivament Jordi, ja ha arribat el dia. Ja ha arribat el dia i dius vos que eh, ho uh, repartirem uh, en dos mesos. El, fa el farem un cop, el, uh, uh, uh, un cop avui i, i, i un cop al mes següent. Sí, Donc... exacte. Vols afegir alguna cosa? No, no. Vale. Donc, uh, eh, comencem amb les, les meves seccions a ah, una sessió eh, eh, que es diu eh, eh, Videobjetos avui avui el, el tronc d'un aure és molt feliç se'n va d'excursió amb els seus amics els amics eren el riu la muntanya, el bosc, el pitjor i, i el mar el tronc, si no és sano surt a casa i i se'n va caminant fins a la plaça del Pi, on és el punt de trobada de la sortida. Tots pregats van caminant fins a arribar a Montserrat. Quan arriben a Montserrat, ja és de nit, deixen les coses que porten, se'n van a sopar i a dormir. Quan se'n sequen, eh, tots pre eh, pregats se'n se van a la, la moreneta, a visitar-lo. Després es troben amb uns amics que estan per allà. Se'n van a seure en un parc. Passen una bona estona xerrant i jugant a cartes. Una bona estona després, agafen les coses i xinatxant caminant per tirar una cara. El tronc tan feliç i content, la excursió és el més feliç del món. vida que soñamos Viajamos Para no escapar El balón es rojo Rojo, rojo El autobús es azul Azul, azul Eh, ah uh... La, terça, la secció que presento avui es diu Expressarte. A la secció eh, eh, anem al, al fons del mirall, és sobre la, la paraula Disney. El Disney eh, de, dels nens, quan, quan diu, diu Disney, és, és final feliç. Seria el, el concepte de la paraula que es que estem buscant. buscat. Ah, eh, eh, eh, la la fracció del, uh, del nom Disney és un és molt és, és un, un, un podem trobar pel·lícules, sèries, espectacles musicals, viatges i molt més. La, eh, Disney eh, és la, la companyia de d'admissars de comunicació i entreteniment d'estaudiments de, més gran de, del món. Després, eh, dintre del eh, que us vull presentar són eh, els 12 millors parts climàtics del, del Disney. Un... Magic King, Kingdom dos Epcot Hollywood Studios Animal Kingdom Disneyland Tape Ron Universales Studios Florida Universal y Island of Adventure sí, bueno, Orlando acuática el fútbol es pot Amèrica, Llego Land ha -ha -ha -ha -ha i Hathor Land. I per acabar aquesta, aquesta secció, escoltarem tres cançons d'aquesta temàtica de, de Disney. De, de, de, és de 16 anys del de 2018 es de eh, Talbot y Suspense eh, Halloween es una película estadounidense de si Girl dirigida eh, por eh, David Gordon Green y escrita por Green y Irene McBride es, es la de undécima entrega de la eh, franquicia de Halloween fue eh, re, retomado Eh, 40 años después de los eventos de la película original, sin tener en cuenta las secuencias anteriores. Ah, va a ser eh, eh, a la Festa de Estrena el 7 de octubre del 2008, director David Gordon Green, y eh, a una recaudación de 255,5 millones de dólares. I eh, la saga es diu eh, eh, Halloween. Us haig de dir-vos que per Instagram us, u, us, us aniré explicant més coses a la pel·lícula i així estareu en contacte o en, eh, en seguint. ¿vale? L'altra pel·lícula que us porto és de eh, Hound, Eh, és de, de setze anys, de setze anys del de, de 2019, també s'ha eh, trobat i s'ha En Halloween, un grup d'amigos troben una casa encantada, que ara, que, que els pesadills se, eh, se volen realitzar. El, el fet d'estrena va ser des de setembre del 2019, a, a Nigèria, eh els directors Skudz eh, eh, i Paul Young Birds una recaudació de 2,4 milions de dòlars la música eh, com, eh, composta per Tom Mandandi i Ryan Skudz Bates i Paul Woods. i ma veureta de, de la la Halloween que és una pel·lícula in, d'Indonèsia Ara, eh, a continuació, eh, eh, us, eh, us, eh, recum, us recomano una, eh, uns eh, termes i unes explicacions relacionades a, a, a, amb, aquesta, amb aquesta celebració. Halloween, con inicial mayúscula, Dia de Todos los Santos, Dia de los Muertos, Tricol, o puede ser truco o trato zombie mejor que zombie un hombre de, de lobo y, pa, y, y y para no acabar o se o por dos libros que también oh, oh, os aniré adaptando a para pa Instagram Un les digo happy halloween eh Bueno, yo no sé en inglés, ¿eh? Pero lo uh, he intentado. Each caroven and uh, the different creatores have come out to play. From play, uh, page to page, but the uh, spooky face sings as if magic in this interactive innovative beneditian brind, estilo, picture, book. Sí, eh, perdoneu que ähm, yo en inglés no, no sé si voy a peor, no, pero como lo voy a intentar, Sí, sí, y muchas cosas las has dicho muy bien, ¿eh? Yo que hago inglés y <laughs> más menos sé tampoco, y esta pronuncia, depende de qué, tampoco la tengo. Vale, vale, gracias. Eh, a la feta de publicació és el, el 21 de setembre de 2017. L'autor és Maev Morgan i l'esscriptador Nathan Trumps Pinten Pins i gèneres de ficció, literatura infantil i juvenil. I l'últim llibre que us, que us porto es diu: un Halloween de miedo Daniela diverte diverte güey 2 eh, es un, el, el libro de Daniela diverte güey A Daniela le encantan la, la, las fiestas y si es, y si es con su primas Pareira y Martina y con todas sus su, eh, sus amigas, mejor que mejor prepárate para aventura tenebrosa y divertir y divertir gua se, eh, se acerca a halloween y es la mejor oportunidad para montar una celebración inolvidable hay que pensarlo bien para que todo eh, salga perfecto los mejores disfraces del mundo todo el maquillaje necesario y un montón de tristes con mucho Misterio. Uh, uh, Acabes la secció, mi, eh, espero que us agradi. Lluc, eh, el eh, volia comentar, tu has, vist, tu has vist aquestes dues pel·lícules i aquests llibres? No les he vist, no les he vist ni més he dit aquests llibres, però que sàpies que ja els tinc aquí apuntats, aquí perquè els apuntar, perquè potser ja no de cara a aquest Halloween, perquè ja queda una mica lluny, però mm. ja me'ls he apuntat perquè així l'any que ve ja els tindré a punt agost i l'època uh, i a continuació uh, escoltarem la, la, la sessió que, que ens porta la nostra col·laboradora la Laia En moment, el que necessitem és màgia i il·lusió. Ens aporten felicitat i diversió, però no només això. Tots els fans dels llibres d'aquesta temàtica ens fascinen els nous mons que els autors conseixen per nosaltres, la seva manera de viure o expressar-se. Cada llibre d'aquest gènere és literalment un món nou. Hola, sóc la Laia, i això és llegir amb l'actualitat. Tal com indica el nom, aquesta és una secció en parlarem de diferents llibres dins de la mateixa temàtica, normalment d'actualitat. Avui us porto un seguit de llibres plens de màgia, aquests ben relacionats amb la fantasia i amb la mateixa màgia. Preparant aquesta secció, he recordat llibres que m'han agradat molt, dels meus preferits, i em fa molt il·lusió portar-vos-los avui. El primer es titula La corda tinta, i la seva autora és Cornelia Funk. Aquest llibre no el recordava, però després de llegir el títol m'ha envaït una gran enllaurança. Aquest llibre vaig llegir dos cops seguits en un curt període de temps, perquè em va encantar. Realment és una trilogia, però els altres dos els recordo molt vagament, ja que realment el primer és el millor. Ens parla d'un pare, Solter, i la seva filla, l'Amor. Ells dos viatgen de casa en casa per tota Europa fins que un advertiment els fa recolar i s'endinsen a l'aventura. Un dels aspectes que més em agrada del llibre és que la literatura en si està molt present. La molla encanta llegir el llibre li dona un aire que relaciona l'aventura amb la literatura i la manera de l'autora d'esquerra és molt lleugera i positivament millora la lectura de la novel·la. A més, com a curiositat, hi ha petites il·lustracions al llarg dels capítols de la mateixa autora. El següent llibre és Circus Mirandus de Cassi Wesley. Tot comença amb una història de l'avi d'en Mika. Després de la seva mort, en Mika decideix anar a buscar aquell circ de les històries de l'avi, plen de màgia. Concretament, busca el domador de llum comença aquesta nova aventura per no dir Déu a la màgia de la infantesa i, acompanyat per la geni, emprenen el viatge en busca del seu objectiu. El domador de llum li deu un favor a la l'avió del nen, però aquest no el vol tornar-hi el favor, així que la feina ara és de mica per aconseguir-lo. A part d'aquesta novel·la molt recomanable, el que més m'agrada és el seva posada en escena. El llibre estimula ser un llibre vell, amb les seves pàgines gruixudes i una mica gastades. Mentre que la seva portada hi veiem una carpa de circ i tot tres brillants. En aquesta temàtica no puc descuidar la saga de Harry Potter. No crec que sigui el cas, però per qui no ho sàpiga es tracta d'un noi que no sap què és Mac. Un bon dia hi arriba una carta d'exaltació d'una prestigiosa escola de màgia i fatilleria, Hogwarts. A partir d'aquí, durant els set llibres d'aquesta saga ens expliquen les mil i una aventures d'ell i els seus amics. També trobem altres branques d'aquest món màgic de J.K. Rowling, com més és fantàstiques de trobar-les, la rondales del barga llarg entre d'altres. Segur que sabeu de què us estic parlant i molts considereu que va arribar una etapa de la nostra vida que gairebé nosaltres també formavem part d'aquest món màgic, i és que, qui no’ en rebre la carta de l'Escola de màgia? Per últim, una de les millors sagues que m'he llegit és la memòria d'I un, de Laura Gallego. Aquesta saga també està formada per tres llibres. Aquesta història passa en dos móns diferents, en la Terra i a ning i els personatges principals, la Victòria, en Jack i el Quirteix, agafen tot el protagonisme en aquesta aventura d'equips enfrontats. La manera dels d'escriure l'obra gallego és únic, ja que sempre trobem elements o aspectes que la descriuen. Aquesta saga em va encantar. El món està molt ben construït, la història té una continuïtat entre els tres volums i hi ha relacions complicades, etc. Espectes que fan d'aquestes novel·les ser grans novel·les. Doncs aquests quatre llibres o sagues són els que es per i us el recomano molt tots quatre. Fins aquí llegint l'actualitat d'avui. I bé, i a... I continua, ja, ja continua, ja, continue, ja continua, ja con, perdoneu, eh? A continuació a, a, a anem allà a escoltar la sintonia i la secció inesperada del lloc. Antirat amb Jordi Sevillano. Eh, van a necesitar. M'agradava mm, molt la teva sintonia, i Gràcies, va ser un procés dur de tria. Ja, ja ho ja. No, a veure, a mi també m'agradar i vaig dir, vinga. Sí, doncs vinga, bueno, comencem. Entend-vos en, en la secció que, to, que toca avui. Que avui no és la, la meva secció de sempre, per què? Perquè com que fem el món màgic avui, doncs he portat una secció diferent en lloc de ser l'improcontest que, que tenim habitualment, aquesta vegada és portar una ressenya sobre algun contingut a poder ser relacionat amb, amb el tema. No? I aquesta vegada, degut a això que hem dit abans del Halloween i tot això, eh, he portat un... Bueno, de Halloween i el, que, i el que ha dit el Joli també de Disney, he decidit fer una barreja i he portat un contingut de Disney, de Halloween, no? eh, per fer la ressenya. Sí? Jo he triat un curtmetratge, vale? que ara us explicarem més o menys quin és i de què va. Aquest curtmetratge es, es diu Els fantasmes solitaris, o en anglès Lonesome Ghosts, i és un curtmetratge animat de Disney, com ja he dit, publicat l'any 1937. És a dir, és antiguet, eh? però segueix sent actual dins del què. No és actual com a tal, però sí que encara manté el, el, el que avui en dia transmet Disney o intenta transmetre Disney no? um, aquest curtmetratge dura 9 minuts és molt curtet és el que tenen els curtmetratges sí, és el que tenen uh, Bing, et puc <ríe> fer un comentari? sí, sí. aquest curtmetratge cur que estàs dient es, po es podia sí. passar a, per les a nostres altes socials? Sí, eh, podem provar a penjar el link a, a la biografia d'Instagram. Si aneu a Instagram i us el trobeu, és que ho hem aconseguit no. i si no, doncs hem tingut molt mala sort. Així que, si, ah. si aneu, ara mateix segurament no el trobareu, però en les properes hores és possible i probable que us el trobeu. Bé, i llavors seguim... Eh, explicant de què va, perquè si no potser no el podeu veure no? si no, no sabeu de què va doncs uh, aquest curtmetratge ens presenta el Mickey Mouse que tot, tothom coneix el Mickey Mouse l'Anne Cdonald que tothom coneix l'Anne Cdonald i el Goofy que també tothom coneix són personatges de Disney que mm, si no els coneixeu és que no heu obert una televisió o, o, o jo què sé, que, no, no és que no és només la televisió, ja estan per tot arreu per tot arreu, és que surts al carrer i et trobes el Mickey Mouse allà a, a un anunci i dius, ah, bueno, doncs això. Uh, aquests tres personatges uh, en, en aquest crometratge concret interpreten a tres caçafantasmes. Bé, interpreten per dir-ho d'alguna manera, no perquè són, són dibuixos, no interpreten res. No, però aquí suposa que són tres caçafantasmes que eh, són trucats per telèfon per quatre fantasmes que... Mm, fan veure que són gent que necessiten ajuda amb fantasmes o sigui què per poder jugar una estona i molestar els, els caçafantasmes, perquè s'avorreixen molt eren molts sols. I llavors, trucant al Mickey al Donald i al Goofy i aquests tres van a la casa encantada d'aquests tres fantasmes i passen coses, eh? són coses que no podem explicar, perquè si no, aquests nou minuts ja no seran interessants. Llavors, amb aquest curtmetratge al final ens acaba donant una, una lliçó que mmm, jo crec que és una lliçó molt important a la vida que no us diré tampoc que l'heu d'interpretar. L'heu d'interpretar a veure si us, si us ho dono tot mastegat, quina gràcia té. No, no, no. Aquí volem una mica de vida, una mica de, de, de ganes de fer coses. I per això eh, esperem que vosaltres aneu a veure aquest curtmetratge que crec que és un contingut audiovisual molt recomanable perquè és curtet, és entretingut. i de fet, quan es van acabar els 9 minuts, vas pensar, ja s'ha acabat? Si, si això m'ha durat com una cançoneta de 3 minuts, jo, bueno, bueno, jo vaig tenir ganes de bé. Jo vaig tenir ganes de bé. I, a més, he de dir que, com deia la meva profe de mates, lo bueno, si breve, dos veces bueno. No? Doncs, en aquest cas, s'aplica perquè és un contingut bo i breu. Per tant, dos vegades bo espero que aneu a Instagram a mirar si hem penjat el link o, o no i si no, si no... Bueno, que el mireu com, com a mínim doncs moltes gràcies Jus. a vosaltres bona nit i eh, d'assistir-vos que us ha agradat el programa d'avui i eh, fins a la pròxima gràcies Up. Vast and cloudless It cast unblinking eyes down on me It's where you go down on me radio drama I tried to look away But its horizons drew me in I was waiting for its change